Завив ріг. Чайки знову розсипалися, як птахи, залишивши під командою дженджелія кілька човнів для прикриття взятих у кафі галер із визволеними невольниками. І полетіли на захід трьома гуртами, середній, навперейми турецькій галері, бічні, в обхіді її з півночі й півдня. Чайки летіли просто стрілою. Це було щось живе, з тріпотливими білими крилами, що сіяли над поверхнею моря перлами бризок і піни. Незабаром показалося на морі струнке гарне чудисько, на якому лопотіли в повітрі різнокольорові прапори, золотосині кіндяки й близько як сніг біла габа. Чудисько помітило погоню і ніби здригнулося усім тілом, над палубою знявся білий димок, щось загуркотіло, і ядро, не долетівши до середніх чайок, із свистом упало у море. «О, так!» — промовив Карпо Колокузний, і козаки відповіли реготом з усіх чайок. Поки галера дала залп з усіх гармат, чайки вже так близько підійшли до неї, що ядра передітали через голови козаків і падали у спінене веслами море. чорні ластівки, що з граєю оточили шуліку з усіх боків, оточили галеру чайки. Пролунав голос сагайдачного. Розітнувся рушничий залп, задиміли дула мушкетів і, як снопи, попадали на палубу й в море захисники галери. Алла, Алла, Алла! В одну мить сотні гаків, мов кліщі, або величезні ноги вп'ялися в боки галери. Козаки вже на палубі, ріжуть, добивають, стогін, зойки. Галера захоплена козаками. Серед вмираючих чувся відчайдушний дитячий плач, то плакала татарочка. А що, ба стільки дитину налякали, похопився Олексій Попович і кинувся до татарочки. Щойно добута галера була справді багато прикрашена. Та гаряча сутичка, в якій козаки вирізали і перебили всю обслугу галери, залишила криваві сліди на палубі, на снастях, на вигадливо різблених бортах і на чердаках, оббитих строкатою матерією і обплетених стрічками. Козаки одразу ж взялися очищати галеру від трупів, скидаючи їх у море разом з пораненими, змивали кров густо пролиту по всій палубі, а інші пішли в трюм і випустили на світ білий посаджених туди і прикутих один до одного невольників. Виявилося, що ця галера, закупивши невольників у Козлові, на тамтешньому невольничому ринку везла їх у Трапезонт на галери і для садових та польових робіт у Осман-Паші Трапезонського. Галерою командував молодий моряк, не Трапезонського Паші, Беглер Капудан. Вбитий козацькими кулями, він одним із перших захисників галери впав у море, закривавши своєю пурпуровою кров'ю бірюзові хвилі спіненого чайками моря. Серед невольників козаки знайшли багато знайомих. Радість врятованих була безмежна. Рятівники теж задоволені, що їм вдалося зробити добро бідним невольникам. Сагайдачний, залишивши отаменську або гетьманську чайку у розпорядженні не чая з козаками, його коріння сам з писарем Мазепою, з Небабою, Олексієм Поповичем та іншими козаками перейшов на галеру, тим більше, що вона була добре озброєна і пристосована для далекого плавання. Маленька татарочка теж перейшла на цю галеру і була в цілковитому захопленні. Вона могла лазити по високих чердаках і милуватися прикрасами галери. На галері було невеличке горно, складене з цегли і пристосоване для приготування їжі, тому козаки, знайшовши серед галерних припасів сорочинське пшено, одразу ж розпалили вогонь і зварили для своєї улюблениці кашку. Тим часом Карпо коло кузні і Сірок і Грецько, і своїм чорнявим приятелем Юхимом поралися коло нещасного друкаря Хведера Безрідного, якому під час атаки галери турецька куля на виліт пробила праву руку вище ліктя. Вони перев'язували товаришеві рану і намагалися його втішити. Пізно ввечері козаки були вже недалеко від великого гарного міста, розташованого на березі моря. Флотилія їхнє перетнула чорне море в поперек. По діаметру, як писав коронний гетьман Жолкевський у донесенні королю. У півтемряві неясно вимальовували стіни і башти міста, і тонкими стрілами тяглися до неба мінарети та стронки тополі. Це був синоп. Чимало невольників, визволених козаками в кафі, довго жили в синопі і добре знали як розташування міста його укріплень, так і слабкі місця його захисту. З ними довго радився Сагайдачний та інша козацька старшина, і тут же було вирішено напасти зненацька на місто. Одна половина козацького війська,